Imnul al 45-lea al Sfântului Simeonul Teolog Cu prescripția despre teologia, învățătura despre Sfânta Treime Cea mai exactă și ca acela care nu vede lumina slavii lui Dumnezeu e mai rău decât Orbi. O iubitor de îndurări, Dumnezeu meu, făcătorul meu, strălucește mai mult peste mine lumina ta cea neapropiată Ca să umpli inima mea da, să nu te mâini pe mine, nici să mă părăsești, ci fă sufletul meu să scânteieze cu lumina ta, fiindcă tu, Dumnezeu meu, ești lumina mea. Căci deși ești numit cu nume multe și diferite, ești însă unul. Iar acest unul e necunoscut pentru orice fire, el care arătându-se enumit numit cu toate numele, nevăzut și negreit. Deci acest unul e fire triipostatică, o dumnezeire, o o putere, căci una e treimea fiindcă Dumnezeu meu e o treime, nu trei, adică sunt trei persoane, nu sunt trei ființe. Deși cele trei, una, sunt una după ipostaze, după persoane, după ipostasuri, care sunt de aceeași fire, între ele prin fire, de aceeași putere, de aceeași ființă, unite în chimne contopii mai sus de minte, și divizate iarăși în chip nedivizat, trei într-una și una în trei. Căci unul este Cel ce a făcut toate, Iisus Hristos, împreună cu Tatăl Cel fără de început și cu Duhul Cel împreună fără de început. Deci una e treimea în chip cu totul neîmpărțit, iar trei sunt una și una e în trei, Să mai bine zis, cele trei sunt pentru mine una și unul este pentru mine trei. Așa gândește, așa te închină și așa crede acum și în veci. Fiindcă acest unul care se arată, strălucește, fulgerează, se împărtășește și se comunică, este tot binele. De aceea e numit de noi nu unul, ci multe. Și aici Sfântul Simeon se referă la faptul că Harul lui Dumnezeu Energia necreată a treimii este numită în multe feluri: ca lumină și pace, viață, hrană și băutură, haină, veșmânt, cort și casă Dumnezească. Răsărit în viere, odihnă și baie, foc, apă, râu, izvor al vieții și curgere, pâine și vin, toate aceste lucruri, toate aceste numiri ale harului sunt regăsibile în scriptură, bineînțeles, nu așa în orice carte. Mai este numi harul și desfătarea tuturor credincioșilor, ospățul, delectarea de care ne delectăm tainic, desfătarea de care ne desfătăm tainic. Soare cu adevărat și stea pururea strălucitoare, făclie care luminează înăuntru casei sufletului nostru. Acest unu, Dumnezeu curăță și creează cele multe, acest unu a adus toate la ființă prin cuvântul său, și ține toate cu Duhul, cu Duhul Sfânt, cu Duhul Puterii Lui, conform Psalmului 32,6. Și observăm cum Sfântul Simeon, noul teolog, ca și în alte părți, asamblează foarte subtil scriptura în cărțile sale. O, o include, include texte sau comentează sau aprofundează textele scripturii sau ale părinților anteriori și într-un mod uh, foarte organic în cărțile sale. Nu apar citate așa uh, citate uh, rupte din context sau citate care se vor uh, comentate. ce <coughs> <Ci> pentru <coughs> Sfântul Simeon Scriptura se integrează organic gândirii sale și doxologiilor sale. Acest unu, zice el, a adus neființa la ființă, a înființat și a cătuit în negreit cerul și pământul, negreit într-un mod mai presus de vorbire și înțelegere. Acest unu a făcut cu voia soarele, luna și stelele minune nou și străină, acest unu, sfântă trăime, a adus la existență prin poruncă patrupedele, reptilele și fiale sălbatice, păsele de tot felul și toate animale marine, precum se văd toate, iar ultimul dintre toate m-a făcut pe mine ca împărat, pe om, și dându mi -le pe toate să mă slujească ca niște roabe și să împlinească prin zlujirea lor nevoile mele. Deci că lumea este făcută pentru om, dar pentru om care să le stăpânească în mod duhovnicește, nu discreționar, cum am ajuns astăzi la această mare durere ecologică a lumii, unde state puternic industrializate sau mai puțin industrializate degradează în mod irecuperabil. Mediul înconjurător iar omul este făcut împărat peste creație de către Dumnezeu. A fost creat ca împărat peste creație pentru ca să sprijine și să sfințească creația, nu pentru ca să o <coughs> să-i destabilizeze cursul firesc al ei. Toate acestea, deci, au păzit și păzesc încă porunca unui, unului Dumnezeu a toate, numai eu singur nenorocitul m-am arătat nerecunoscător și neascultător Dumnezeului care m-a plăsmuit, care m-a creat. Și mi-a dăruit fără invidie toate aceste bunuri și călcând porunca m-am făcut netrebnic și mai rău decât toate dobitoacele, m-am arătat mai rău decât fiarele sălbatice reptile și zburătoarele oticălosul, și m-am abătut de la calea cea dreaptă și Dumnezească. Am căzut în chim nenoroci din zlava pe care mi-ai dat-o și am dezbrăcat haina luminoasă, adică harul dumnezeiesc și ajungând acum luminoasă, haina luminoasă și dumnezeiască, ajungând acum în întuneric, zac în întuneric și nu știu că sunt lipsit de lumină și zic, iată, Soarele luminează ziua și îl văd, venind noapte, el la pune iarăși, iar eu aprind lumânări și opaiți și văd. Care alt om are ceva mai mult decât mine? Fiindcă așa văd toți oamenii din lume și mai mult decât acestea, aceasta nu vede niciun om. Zicând însă acestea mint și îmi joc de mine însu, Mântuitorule. Dacă, zic, dacă zicem că avem numai o singură vedere, vederea ochilor, și că tot ceea ce trebuie să cunoaștem este ceea ce avem în fața ochilor, sau ceea ce putem gândi este numai ceea ce putem gândi cu mintea și vedem în lumea aceasta, ne înșelăm, spune Sfântul Simeon, pentru că există o vedere dumnezeiască când sufletul nostru este curat, prin Duhul Sfânt aluminii prea Sfintei trăimii, aluminii necreate și veșnice a preasfintei trăimii. Mă amăgesc, umflându-mă în pene, nevrând să mă cunosc pe mine însumi că sunt orb. Nevrând să mă ostenesc, nevrând să privesc, nevrând eu osânditul să-mi cunosc orbirea mea. Zic însă, cine a văzut pe Dumnezeu lumina lumii? Și spunând aceasta, stăpâne, sunt cu totul nesimțit și neînțelegând că gândesc și vorbesc rău. Că cel ce nu vede lumina ta și zice că vede, și mai mult spune că e cu neputință vedea, stăpâne lumina slavei dumnezești, acesta tăgăduiește toate scripturile prorocilor și apostolilor și toate cuvintele și economia ta, Iisuse. Căci dacă ai strălucit din înălțime, te-ai arătat în și ai fost milostive în lume împreună cu oamenii vrând să viețuiești ca și noi. <coughs> și aici apare o citație rară care este de fapt o profeție mesianică din Cartea Sfântului Baruch 3 cu 37 că Dumnezeu în lume a venit și a viețuit împreună cu oamenii din iubire de oameni și ai spus în mincinos că e jumina lumii iar noi nu te vedem oare nu suntem cu toții orbi și mai nenorociți decât orbii Hristoase? Da, cu adevărat, dar or și ori suntem nevăzând lumina ta de viață făcătoare. Orbii nu văd soarele simțit, dar sunt vii până și se mișcă oarecum, fiindcă acesta nu le dăruie viață, ci numai vedere. Tu să fiind toate cele bune, le dai pururea pe acestea robilor tăi care vă lumina ta ca unul care ești viață și dai viață împreună cu celelalte bunuri care ești tu însuți. Deci Dumnezeu nu ne dă numai să, vezi, să vedem slava sa, ci prin vederea slavei sale ne umple de viața sa, de bucuria, de pacea, de frumusețea, de curăția sa, de toate bunurile pe care, bunurile dumnezești, despre care Scriptura vorbește de mărturie, cel ce te are pe tine, acela are o tine toate, să nu fiu lipsit de tine, stăpâne, să nu fiu lipsit de tine, creatorule, să nu fiu lipsit de tine, milostive, eu cel umil și străin. Căci nu din alegere liberă m-am făcut străin și venetic aici, precum bă-ai binevoit, nu din voia mea sunt străin, ci prin harul tău m-am cunoscut pe mine sunt străin de cele văzute, luminat fiind cu mintea de lumina ta și cunoscut că tu strămuți, și să răjluiesc seminția omenească spre o lume imaterială și nevăzută, și că împarți fiecăruia lașul vrenice după cum a păzit poruncile tale. De aceea mă rog să mă rânduiești împreună cu tine, măcar că am păgătuit mai mult și mai presus decât toți oamenii, și sunt vrenii de sândă și pedepsă, ci mă primește pe mine care te rog ca vamesu și ca desfrânata stăpâne, măcar că nu plâng la fel ca ei măcar că nu șterg închipa semănător cu ei picioarele cu părul capului meu, măcar că nu suspin și nu mă tângui la fel, Hristoase, dar tu ți-și milă, tu faci să curgă milă din adâncurile tale și izvorăș bunătate prin care miluiește-mă. Da, tu, cel ale cărui mâini și picioare au fost sintuite pe cruce, și a cărui asta a fost trăpunsă cu sulița, atot în durate, miluiește-mă și izbăvește-mă de focul cel veșnic, învrenicindu-mă aici să-ți frumos, iar acolo, în veșnicin, împărăția ta, să stau neosândit înaintea ta și să fiu primit înăuntrul cămării tale de nuntă. Al împărăției, Mântuitorule, și aici să mă veseresc împreună cu tine, Stăpânul cel Bun, cu o bucurie negrăită pentru toți vecii. Amin. Deși Sfântul Simeon nu vede în el lucruri bune, se simte și se vede străin de, de orice lucru bun, cere fără deznădejduire Domnului să-l miluiască și să-l ierte și să-l primească într un împărăție sa, pentru că are încredere nedezmințită, fără îndoială, că Dumnezeu cel prea milostiv este îndurător față de cei păcătoși.